Михайло і Георгій аж роти порозявляли, і горівку перестали пити. Наїжили чупер і своїм вухам не вірили. «Тумана пускає, що він хоче? Ти, не боже, такого способу требуєш, а е, ми і на це вчені!» Максим витріщив очі, як баран, і не розумів, що діється. «Зміркував, що я м'який! Зараз вгадав!» Говорив, аби оправдатися перед Михайлом і Георгієм. «Дайте, дайте, гад, руку, але і щирого серця, бо як вас поцелую, то мені буде легко. Я виджу, що вже мені не ходити по світі, та хотів бим випрощатися з вами». «Та не целуй, бо я геть зм'якну. я тобі і так простю, але я вас дуже просю, бо я дуже тяжко буду вмирати». Бо я ще нікого в руку не цілував, аби ніби так і серцем. Я не п'яний, біг мені, але я так хочу. Тихо, мой, не жвинди, не підходи подалеке, бо як в гатю, то й не дригнеш. Коли ви гадаєте, що я дурю, а я бігме правду кажу, і я, видите, як напився горівки, то й мені так утворилося в голові, що я маю згинути і цього гажду в руку посилувати. Аби мені Бог гріха зменшив, то дайте руку газду. Кажіть най дасть. Що цей чоловік від мене хоче, коли я не порадю, бо я жилісливий такий, що я не годен тому стерпіти. Макс ним не знав, де подітися, що з собою робити в такому клопоті. Він стидався, як дівчина. Мені кого все-таки? Він все в людей на посміховіську. Така натура паскудна. Та ви знаєте, що я як трохи горівки нап'юси, та й плачу. Ну, та же знаєте. Було мене таки сюди не кликати, бо я, знаєте, такий як предиво». Злодій хотів взяти Максимову руку, аби поцілувати. «Це злодій хоче штуков нас зайти. Їдь, Максиме, геть від нього. Уступіться! Давайте горівки Георгою. Пиймо з по три, аби раз дістали їдь, сказав Михайло. Не йдіть, Максиме, не йдіть вуїчку від мене, бо я зараз умру. Я не боюся, біг мене боюся, але такий мене неспокій тре. Він почав дрожати на цілім тілі, губи тряслися, як живі. Михайло і Георгій пили горівку і не дивилися на нього. Та чого ти себе боїш? Нема чого. Я тобі дам руку поцілувати. Вже дам. Найні віб'ють, вже дам. На? На Цулуй. Як ти собі жидаєш.